Хлопче, звідки і до кого Добриню вклонився. Я, посланець Великого князя київського Данила та тисяцького Дмитра. Їду до воєводи Всеслава, а звати мене Добринею. Я воєвода Всеслав, сповістив одноокий і, не приховуючи подуву, запитав. От тільки не розумію, чому ти називався посланцем князя Данила та тисяцького Дмитра. Хіба ти хочеш сказати, що у Києві. Так, зараз у Києві новий князь і новий тисяцький закінчив його думку добриня. Вони і послали мене на порожся, щоб я попередив усіх про можливий напад хана Батия. Батия? Звістка, видно, приголомшила воєводу, бо він, розкривши рота, так і забув його столити і довго кліпав єдиним оком. Ти хочеш сказати, що на нас ідуть татарове, коли ж ждатьти тут? От цього я не знаю. Дмитро просив, щоб ви слідкували за полем, і як тільки помітите ворога, повістили Київ і всі навколишні городи. Хм, от так притичена, боєвода розгублено оглянувся на своїх супутників. А ми тут саме зібралися на лови. Його подив був такий непідробний, страх видимий, а розчарування і розгубленість такі безпосередні, що добриня, не міг стримати усмішки. Лови воєводу доведеться відкласти. Князь наказав готуватися до оборони і в разі нападу стояти на смерть. Передусім треба вислати дозори до бродів через Дніпро, один на південь за Рось, а другий на північ, до Зарубенецького броду. Потім завести в городище припаси, зброю, зібрати людей. Лови таки доведеться відкласти. Воєвода. Всеслав розвів руками, надовго задумався, досадуючи, мабуть, що не пощастить поганятися за дичиною, а потім рішуче сказав, «Помий мене, грім, хлопче, якщо ти не зіпсував нам сьогодні день, та що поробиш? Щоб не стати легкою здобиччю іншого ловця, хана Батия, доведеться тебе послухатися. Пошлю дозорців, хай постережуть броди. І вже зовсім іншим голосом, твердим, суворим, Звернувся до молодиків, що стояли мовчки позаду. Ось що, синки, припаси у нас є, коні свіжі, гайда в дорогу. Ви, Іванці та Петрусю, Зарось, а ти, Дмитрику, з Грицьком поїдеш до зарубенців. Слідкуйте пильно, як тільки помітите орду мчіть до мене. заміну прийшлю завтра надвечір. Зрозуміли? Зрозуміли, батьку. Дозволю рушати. Рушайте. І пильнуйте добре, щоб самим не стати здобичу степовиків. Ми ж з Добріною залишимося дома. Йому після дороги не гріх і спочити. Чи не так? Так, спочину день чи два, та й назад до Києва. Ну от, а я займуся іншим. Діла у нас, бачу, буде зараз не впрогорт. Спочити кілька днів Добрині не пощастило. Наступного ранку, коли він ще спав на сіновалі, до нього заглянув Воєвода всеслав гукнув. «Вставай, голубе, вставай, татари!» Добриня миттю підхопився. Сон як рукою зняло. Спочатку він подумав, що воєвода жартує, хоче його налякати, але тут же, вийшовши з повіті, побачив у дворі стомлених, прибитих дорожньою пилюкою якихось наляканих, перегнічених синів воєводи Дмитрика та Грицька, що тримали за поводи змокрілих від швидкої їзди коней, а навколо них – Увесь численний рід, високу худу його жону килину, двох дочок отроковиць, трьох невісток, до яких горнулися білоглові дітваки, і думка про жарт відразу відлетіла. Де татари? Хлопці, кажуть, переправляються за Рубинським бродом через Дніпро. Чоловік, тобто передові загоди, уже встигли перетнути степ аж до Росави. А задні ще тільки підходять з того боку до переправи. Їде їх тьма тьму ще. Перетнули степ. Ця звістка змусила Добриню здрягнутися. Як же я доберуся до Києва? Ніяк не доберешся, якщо не хочеш потрапити їм до рук. Не хочу. Тоді доведеться тобі залишитися з нами. Але ж я повинен сповістити боярина Дмитра і всіх киян про нашестя. Як же я можу залишатися тут? Ну, про це не слід турбуватися. Уже, напевне, хто-небудь з Івангорода чи Щучина скаче до Києва з такою звісткою. Нам треба турбуватися про інше. куди повернуть татари? На Київ чи спочатку на нас, тобто на Поросся? А ви як думаєте, батьку? Я думаю, вони спочатку вдарять на Поросся, неупевнено відповів Всеслав, а після роздуму додав. Хоча можуть відразу піти і на Київ, це вже як захоче бати, Йому нашого розуму не позичати. Пам'ятаючи слова воєводи Дмитра, Добриня заперечив. Ударять вони спочатку на порозця. Бо Батий побоїться залишати у себе в тилу велику військову силу. А окрім того, йому потрібен полон. Полон для чого? Монгали звикли усі найважчі та найнебезпечніші роботи у поході, перекладати на плечі полонеників. А їх на початку походу у них або обмаль, або зовсім немає. Тож вони постараються набрати якомога більше люду тут, на поросці. Воєвода пильно вдивлявся своїм єдиним оком у молодого киянина, потім скрушно похитав великою кудлатою головою. Отже, вдарять вони спочатку на нас. Треба скликати людей. «Бийте у вічовий дзвін, хлопці!» Хтось швидко метнувся до невеличкої дерев'яної церкви. Поки лунав вічовий дзвін, скликаючи всіх у городище, прибули ще два сини воєводи Іванцю та Петрусь, які їздили за Русь. Ледве скочивши з коней, загукали в один голос – «Батько, татари, переправилися через Дніпро, сюди йдуть. Жінки заголосили, їм завторили діти. Невидимий жах почав заповзати в людські серця, сковувати їх. Крижаним холодом. Боже, Боже, що з нами буде? зойкнула стара Воєводиха і пригорнула до себе білявих простоволосих онуків. Дітоньки мої, мої голуб'ятонька, мої перепелятонька.